Книга Левіт Розділ третій А як його принос жертва мирна, і він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові. Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Аронові ж сини, священники, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та по лядвиці, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине». І сини Аронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа, і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків, та нехай принесе з мирної жертви на спалення господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах» і обидві нирки ситтю, що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками, нехай відкине. І священник нехай спалить його на жартовнику, як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову, та й заріже її Перед наметом зборів аронови ж сини Покроплять її кров'ю Жертовник з усіх боків І нехай принесе з неї Як принос на спалення Господові Тук, що вкриває нутрощі І весь жир, що на нутрощах Обидві нирки І сить на них Та по боках А чіпець над печінкою І над нирками Нехай відділить і священник нехай спалить їх на жартовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господові. Установаться віковічна для ваших поколінь, де б ви не осілись. Ні туку, ні крові не смієте їсти.